שיעור מספר 9 עבדיה עובד אני עבדיה עובד. יש לי בעיה. אני עשיר. יש לי דירה גדולה, מכונית חדשה, עבודה טובה והרבה כסף. אבל אני רווק. אין לי חברה ואין לי אהבה. אני עובד כל היום. אין לי זמן למשפחה, ולחברים, מה לעשות? נחום נחומי אני נחום נחומי. יש לי בעיה. יש לי אישה ושמונה ילדים. אנחנו עניים. יש לי דירה קטנה והרבה אהבה בבית. אבל אין לי עבודה ואין לי כסף. מה לעשות?